Tapi akhirnya Allah Fiuntu akhbar kita yang yang minulah orang laki-laki sebab dia dia orang miskin dia takut mungkin tak tahan hidup sama dia, Lepas tu cerai. Setiap orang tahu mampu diri sendiri. Kalau mau cakap macam itu ada pilihan, tak ada orang yang mau cakap. sekarang, anda buat haram itu haram wajib. Terima dan ikut dalam ujian itu. Dan kalau cerai-cerai tak. Tak orang yang cakap macam itu. Tak bisa. Sosak. Tak boleh cakap macam itu. Tapi kita cakap sama akhawat kita. Uh, lebih bagus. Belajar. Sabar di hidup. Sebab, nanti perlu sabar di hidup. Cuma sekarang. Ada orang yang kaya yang kawin sama Kamu tapi setelah itu orang kaya itu menjadi miskin macam mana mau cerai sama dia tak maksudnya wajib walau orang itu kaya atau orang miskin wajib dulu pertama antum belajar sabar di hidup kepada Allah Ta'ala itu yang pertama tawakkul Allah Azza wa Jal nombor dua nombor dua yang penting bukan itu orang miskin atau orang kaya yang penting sama nilai ya, setelah dia orang yang tahu agamanya bagus mungkin manfaat kamu di agama mengajar kamu kitab sunnah mengajar kamu al-Quran setelah itu itu yang payaratas itu yang utama yang sangat penting agama dia macam mana akhlak dia macam mana nomor 2 dia orang yang tanggah jawab ada tanggah jawab besar besar dalamnya kalau dia kawin dia tanggah jawab bisa jaga kamu bisa tolong kamu di hidup bagi cari maishad dan hidup bagus-bagus itu yang penting apa manfaat kalau kawin sama orang yang kaya yang tak tanggah jawab nanti mau hidup sama dia lebih jilid dari orang miskin. sebab dia tak, tak tanggah jawab orang kikir apa-apa macam itu itu nasihat untuk saudara kita. Jangan tengok orang itu kaya, orang itu miskin Bukan. Tengok macam mana agama dia dulu. Setelah agama, tengok dia orang tanggah jawab tak. Hidup dia macam mana. Selain hidup dia, baru kenal dia orang yang tanggah jawab atau orang yang tak. Tidak kena jawab. Barakallah fikum.